276. Câteva maestri sufi, de la Zu-L-Nun la Tirmidi. Egiptanul Zu-L-Nun, mort în 245-859, cunoștea deja arta de a-și disimula experiențele mistice. Zu-L-Nun se scrie Z-U-L-N-UN. Citez. O, doamnă, de față cu oamenii te numesc stăpânul meu, dar când rămân singur, îți spun iubirea mea. Închei citatul. Potrivit tradiției, Zul Nun a fost cel din tâi care a formulat opoziția dintre Ma-Rifa, cunoașterea intuitivă, experiența a lui Dumnezeu și Ilm, cunoașterea discursivă. Ma-Rifa se scrie M-A apostrof R-I-F-A. Ilm se scrie apostrof i Citezi, cu fiecare clipă ce trece, gnosticul devine mai modest, cât fiecare clipă îl apropie de Dumnezeu. Gnosticii nu se socotă a fi prin ei înșiși, ci în măsura în care există ei în, în Dumnezeu. Gesturile lor sunt provocate de Dumnezeu și cuvintele lor sunt cuvintele lui Dumnezeu rostită prin gura lor, închei citatul. Trebuie să remarcăm talentul literar ieșit din comuna lui Zul -Nun. Lungile sale imnuri lăudând slava lui Dumnezeu au inaugurat valorizarea mistică a poeziei. Tașanul Abu Yazid Bistami, mort în 260-874, unul din cei mai controversați mistici ai islamului, nu a scris cărți. Dar discipolii au transmis esențialul învățăturii sale sub formă de povestiri și maxime. Printr-o asceză deosebită severă și printr-o meditație concentrată asupra esenței lui Dumnezeu, Bistami a dobândit anihilarea de sine, Fana, pe care el a formulat-o primul. Tot el a fost primul care și-a descris experiențele mistice cu termenul de Mirag, ascensiunea nocturnă a lui Mahomed. Mirag se scrie m apostrof R-A-G. Realitatea-se solidarizarea și, pentru o clipă, cel puțin credea el, unitatea absolută dintre cel iubit, cel ce iubește și iubirea însăși. În stare de extaz, vi rostise locuțiuni teopatice, vorbind ca și cum ar fi fost Dumnezeu. Cum ai ajuns să faci asta? M-am despuiat de mine ca un șarpe de pielea sa. Mi-am contemplat sinele esențial și, iată, eu eram el. Sau, citez, Dumnezeu s-a uitat la toate cunoștințele din întregul univers și a văzut că toate erau vide de el. Numai în mine el s-a zărit în întreaga sa plenitudine, închei citatul. După atâția alți orientaliști, Zehner a interpretat experiența mistică a lui Bistami ca rezultat al unei influențe indiene și anume a vedantismului lui Shankara. Odată fiind importanța acordată a și tehnicilor meditații, ne-am gândit mai degrabă la yoga. Oricum ar fi unii mari maestri se îndoiau că Bistami ar fi realizat unirea cu Dumnezeu. După Gunayn, el ar fi rămas la început, n-a atins starea de desăvârșită și ultimă. Al-Halak l-a considerat, citesc, a ajuns în pragul rostirii divine, închei citatul, și credea că, citez, de la Dumnezeu fără îndoială, îi veneau acele cuvinte, închei citatul, dar calea i-ar fi fost barată de obstacolul eului. Bietul Abu Yazid, zicea el, nu a știut cum să recunoască nici cum să înfăptuiască unificarea sufletului său cu Dumnezeu. Abu al-Kasim al-Gunaid, mort în 298-910, a fost adevăratul maestru al sufilor din Bagdad. El a lăsat numeroase tratate de teologie și mistică prețioase, mai ales prin analizele experiențelor spirituale, ducând la absorbirea sufletului într-un Dumnezeu. În doctrina sa, Gunaid a subliniat importanța stăpânirii de sine pe care el o opunea beții spirituale, sucru, practicate de bistani. După experiența extatică ce anihilează individualitatea, trebuie dobândită o a doua stăpânire în care omul redevine conștient de el însuși și în care atributele sale sunt restituite, transformate și spiritualizate de prezența lui Dumnezeu. Obiectivul final al misticului nu este anihilarea, Fana, ci o viață nouă într-un Dumnezeu, Baka, ceea ce rămâne. Baka se scrie B-A-Q-A. Convins că experiența mistică nu poate fi formulată într-o terminologie raționalistă, Gunait interzicea discipolilor să vorbească despre ea non-inițiaților. Îl respingea pe Al-Halak, tocmai pentru că ar fi contravenit acestui comandament. Tratatele și scrisorile lui sunt redactate într-un fel de limbaj secret inaccesibil unui cititor nefamiliarizat cu terminologia lui. Un alt maestru iranian, Husain Tirmidi, mort în 285-898, a fost voreglit al Hakim, filozoful, pentru că a folosit primul dintre sufii, filozofia elenistică. Autor prolific, vreo 80 de mici tratate, Tirmidhi este cunoscut mai ales pentru peceta sfințeniei, în care dezvoltă terminologia sufistă așa cum o cunoșteam de atunci încoace. Șeful ierarhiei sufiste este Qutb, stâlpul sau Gaut, ajutorul. Cu t -b se scrie q-u-t-b. Gaut se scrie g-a-w-t. Tatele descrise de el nu constituia o ierarhie a iubirii. Ele se referă la gnosa și iluminările celui ce mergea pe calea sfințeniei. Cu Tirmidii, insistența asupra gnosei devine mai explicită, netezind astfel calea speculațiilor teozofice ulterioare. Tirmidii a insistat cu pertinența asupra noțiunii de ualaia, prietenia divină, inițiere spirituală. Se poate observa două trepte, o ualaia generală, acordată tuturor credincioșilor, și o ualaia particulară, rezervată unei elite spirituale. Citez apropiații lui Dumnezeu care se întrețin și comunică cu el pentru că sunt cu el într-o stare de unire efectivă și de transcendență, închei citaturi. Ori, remarcă Henri Orban, noțiunea unei duble Ualaia este postulată și stabilită în primul rând de doctrina șuită. Analizând legătura dintre Ualaia și profeție, Tidmidi vorbește despre superioritatea primea dintre ele pentru că este permanentă și nu e legată de un moment anume cu profeția. Într-adevăr, ciclul profeției se încheie cu Mahomed, în timp ce ciclul lui Ualaia durează până la sfârșitul veacurilor.